Tiant el dia amb Patrícia Palomino. Qüestió d'imatge amb Natàlia Pedrós. I ara que passant gairebé 12 minuts de les 12 del migdia, saludem a Natàlia Pedrós. Molt bon dia. Molt bon dia, Patrícia. Ui, ara que has posat les ulleres allà en blau, jo deia, ve molt amb negre i així Avui sí, avui anava posqueta. I pam, s'ha posat unes ulleres blaves. <ríe> Torqueses. Eh? Sí. Que, que, que els es que veuen, es veuen. Que dones. Sí. Home, però així una mica de color. Clar, clar, oh. per això m'estranyava. Sí. Ve molt discreteta de colors, doncs ara pam. Sí, perquè avui vaig contrast. com amb aquestes ronxeres, així totes divertides. Vaig així com divertidota, no? Sí, sí, sí, sí. sí. Vaig així com discreteta, però divertida, alhora. I clar, que acabo Està de posar-t'ho les coses mones. Clar. Doncs amb la Patricia estaven fent una prèvia abans d'entrar a Mantena, que estàvem parlant sí. del que és l'engany. De què farem, de què farem, tu, Pots amb aquesta gent que, que... Ens enganyen. Bueno, de fet, parlarem de... com ho has dit abans, que m'ha agradat molt el nom. Ciber... Etiqueta. Ciberetiqueta. Exacte. Sigui, allò, hem a fer protocol, protocol, però no de com ens comportem o de, de com hem de menjar la taula, o no. Protocol d'això de les tecnologies. Exacte. Correus electrònics, el mòbil, per exemple, mm -hmm. no? Totes aquestes cosetes que potser no sabem massa massa com funciona, com hem de fer d'ús, o sigui, sabem que hem de clicar unes tecles que serveixen per trucar, que per serveixen comunicar per comunicar-nos, però potser el que no acabem d'entendre és a quins espais és més adequat utilitzar-los i a quins no, hmm. com ho hem de fer i totes aquestes coses. De fet, jo em voldria remuntar, si et sembla, com una anècdota. al 1871... Ui, remuntat. Ens hem remuntat molt lluny, <ríe> sí. amb això del tema de les, del saber ser, de les bones maneres i hi havia el senyor Livingstone, que es va perdre per aquesta Àfrica, no? de les mm. més... Bé, bueno, l'Àfrica negra. Sí. I, bé, bueno, va estar molts anys perdut, fins que un, un diari de Nova York va, va decidir que un periodista aventurer, per altra banda, que es deia Stanley, doncs que l'anés a cercar, l'anés a buscar per la cèl·lula i el va trobar. Mm. I tothom coneix aquella famosa frase que va dir «El doctor Livingstone, suposo». Què vull dir això? que mm, ens podem remuntar al 1871, al 1950 o al 1940, però les bones maneres no s'han de perdre. És a dir, al mig de la selva, ja me l'imagino, aquell bon home. Amb el protocol de vostè el senyor, no?, entremig dels goril·les i de... Exacte, el doctor Livingstone, mm. suposo. És a dir, que totes aquests mots que afegim no, en els nostres noms i quan som presentats, quan no, Bé, anem potser una mica disseccionant el tema, no? però anem perdent les formes, anem perdent les formes en espais com els ascensors, com hem de seure en un cotxe, totes aquestes coses, i evidentment amb les altes tecnologies, amb el que és la ciber... Ciberetiqueta, no? Exacte, la ciberetiqueta, amb temes de mòbils, d'ordinadors, de quan ens envien els missatges, totes aquestes cosetes. Mmm... Bé, si partim de la base de com ens presentem quan anem amb, una, amb un esdeveniment quan no coneixem amb unes persones i ens han, de, ens han de presentar sempre és bo que si aquesta persona imagineu-vos que tinguéssim que anar amb un esdeveniment important no? sí. que, que, que exigeix cert protocol, sempre és bo que tinguem en compte, doncs, això, el senyor doctor, no? que diu Doctor Livingston, suposo, mm. doncs, tots aquests eh, noms no? que, que tinguin... Els càrrecs, no? El, allò, les mostres de respecte, vaja. Exacte, un, un mínim de mostres de respecte al senyor tal, la senyora tal, etc etc. Que sapiguem que som nosaltres les senyores les que brindarem si tenim ganes de que ens facin un parell de petons a les galtes o bé volem donar la mà. Allò de que et dones la mà de forma clara, directa, no?, la senyora que dóna la mà. I veus aquell senyor que t'enganxa la mà i et tira amb volandes? <ríe> Diu, mira aquí que et faré uns petonots, no? Allò en principi, si no hi ha confiança, no seria, no? Millor que ens n'abstinguéssim. És a dir, si ja sabem que és la senyora la que, doncs, concedeix el fet de que ens puguem donar patons o veu la mà, penso que també sa universalitat massa, sa... sa S'ha democratitzat massa el tema dels petons a les Galtes, pot ser un poquet massa, no? Uh -huh. És molta massa moda de fer. I no està malament donar tornar al tema de les mans, en segons quins moments. Bé. Què més hem de tenir en compte? El ja sé que fa gràcia, no? Però per altra banda tenim el tema del Besamans, aquells senyors que encants. Es... Si sí. <ríe> sí, hi podem trobar? Ah, sí, a dos fonts he trobat alguna cosa i tant. Sí. Alguna vegada m'hi he trobat, per sí, si ho veiem és una mica escars que et mous en uns ambients que escolta, a mi no m'ho m'ofem mai i això eh? <ríe> és suïtat. Jo potser un parell de vegades m'hi he trobat que allò que et quedes garravitat. I qui com responso? No, no, deixa. No respones. <ríe> Et deixes, et deixes, ja està, no, no discuteixi. Adaptar-te ràpid a les circumstàncies. Clar, ja. Clar el, el normal que t'agafin la mà dreta de la senyora i et la mà, o n'hi mm. han d'altres, que potser no serien tan, tan radicals o, o potser tan, no, que, que no n'estem massa acostumats, que és aquest cop de cap que et fan en Omí, a la... Oi, de ui, reverència <laughs> i tot, doctor. Això, això, això és de la reialesa, ja, eh? no? Exacte, però que ens hi podríem trobar, perquè en un moment determinat doncs podem anar amb un sopar d'etiqueta que ens exigeixen aquestes petites normes que val la pena de saber-les. Mm. Bé, això és en el món físic, eh? Això seria en el món físic. Normal, no? No, normal. Evidentment, generalitzar aquest tipus de conductes, de normes, etc etc, no ho podem fer, perquè en funció del país, de la cultura, etc etc, doncs ens podem trobar que, per exemple, a doncs, Argentina i és més comú fer-se només un petó. Mm -hmm. A Estats Units pot ser que se'n facin inclús, doncs si hi ha molta... Es fan, fan... més abraçades que no petons. Exacte. Exacte, depèn del rang de familiaritat que tinguis amb aquella persona, inclús es poden fer, doncs, petonets a la boca, així molt sellats, perquè per ells, el, als Estats Units, per exemple, el pató de parella és el pató francès, en diuen. No? Clar, llavors, generalitzar aquests termes no, igual que els japonesos, que fan una reverència que no saps sí, si li agafarà sí, sí. mal de cervicals. Sí, sí, que sí, que quan, quan més a Júpiter estàs, més respecte de mostra. O sigui, si estàs el, allò amb, amb inclinat ja a 90 graus, allò ja és... Fins Màxel, a la reverència, és que ets un superior, molt sí. tens un rang ja, molt jo, superior. Sí, d'aquest mostre, una de respecte. Exacte. Per tant, no podem realment generalitzar, però sí, informar-nos una miqueta a vegades, si hem de tenir, doncs, segons Usos quin està. Usos i costums. Exacte, d'usos i costums d'altres llocs. Ascensor. Jo no sé, jo crec que tots sabem que és el deixi i sortir abans d'entrar. En els metros ho posa, eh? Sí. No ho respecten a vegades massa, però ho posa. No es respecta massa. No. I llavors hi ha ja la típica persona que potser per agòvio, jo ho entenc, és un espai que en els ascensors, no? Potser pel que sigui, per mandra, per agòvio, pel que sigui, Les seves motius en pot tenir diversos, però en vez de tirar cap endavant, es pentufla al mig, a la porta. <ríe> Dius, situa't una mica allò perquè ens deixés espaiar als altres, no? Clar, intentem facilitar-nos una mica els temes. No només de cara a nosaltres, que ja està bé que ens els facilitem nosaltres mm. mateixos, però sins els facilitem també envers els altres, tot plegat potser anirà una miqueta millor. Mm. Pots... Però el tema censor és un tema delicat. És molt complicat. Perquè, a veure, tema censor. <laughs> Hi ha allò de la conversa de censor. Vols dir que no l'hem d'eliminar? Jo l'he eliminat. Elim... <laughs> jo... <No? laughs> jo, no? elim... sí, jo sé que és sí. una mica protocolària a vegades d'entrar... És... El temps. El temps o el futbol o... Ja. Vols dir que l'hem d'eliminar ja? Jo Perquè l'infarràbia. Sí, sí. Jo ja l'he ja eliminat. Ja està. O sigui, bon dia, punt. Exacte. Bon dia, bona tarda, hola, què tal? Ja està. Hola. Punt. punt. Qui té ganes? Perquè hi ha gent... Que té ganes, té ganes. Hi ha ganes. gent que té ganes. Aquest és el tema. Podem aprofitar l'ascensor per iniciar una conversa. Home, no és massa prudent perquè nosaltres a lo millor tenim moltes ganes de parlar, però l'altra persona potser no. I a més no es pot escapar a l'altra. Clar, Aquí està ja tancat, està. està agobiat. No és un espai que convidi a la conversa. No hauríem de utilitzar-lo per machacar a l'altres, ah, d'així. És que no et pots escapar, no pots fer una altra cosa, que estàs ja als quatre pisos esperant, mm, no? Mm, exacte, a més a més és curiós el que arribem a fer amb els ulls, amb la mirada, no? Doncs que direm cap avall o mirem cap amunt. Cap amunt, no? De... Puja, puja! <ríe> Més ràpid! Exacte. Sembla ser com ens arriba inencomodar, no? Tots aquests espais tan sumament reduïts que hem de compartir amb altres. Ens agafen com inclús, o oh, somrius, aquesta màscara que tenim tan divina, no? Que és el nostre somriure i que ens, ens, bueno, ens treu de molts... Bueno, de situacions complicades, la fem servir molt quan entrem en sí. un ascensor. Ai, que t'hi tocat, no? Allò que t'hi rossat, mm. i perdona, no? És veritat, perquè el contacte és una altra qüestió. Clar. A vegades en un ascensor que va molt planer no pots evitar-ho, però això el contacte a vegades és un punt delicat, no? Exacte, que fa una miqueta com d'anguni i li dius Ai, perdona, t'he tocat, no? Perquè una mica és sense voler. Bé, llavors, endinsant-nos ja, això seria més tractes no, face-to-fakes, que Personals. estan genials i que són els que jo defenso, i després tenim el tema dels mòbils. Resulta que va haver un temps que, mmm, doncs, Disposar d'un mòbil a l'últim model mm. era com del venut bueno, d'un cert poder adquisitiu, d'un estatus social professional, etc etc i que quedava doncs bonic ensenyar el mòbil l' últimatima adquisició. Mm. Avui en dia ja no. Tuthom manté, tothom té més o menys bueno, no el mateix peròja. Tothom en té, Tuthom enté. Mira jo et diria unes dades que diu que en tenim gairebé... Un, més d'un telèfon mòbil per persona, en mm. aquest país, són dades del 2009, o sigui que ara s'haurien d'haver tenir dos. i que es parla 84 minuts de mitjana diària. Ui! Mòbil. Això és una barbaritat. O sigui que parlem, no? Molt. Jo no. Molt. Jo 84, 84 minuts, clar, perquè hi ha gent que, que parla 6 hores, o 10 estan enganxats al mòbil. Ah, oh, fixa't. I després Diuen diu pagar... que era una fortuna. Una fortuna. <laughs> com que hi no? aquests telèfons d'empresa i que hi ha gent que sembla ser que no s'hi pot... És com un apèndix. Sí? Jo crec que la, el mòbil ha passat a ser un apèndix. Una part de no. tu. Exacte. Sí que és veritat, eh, que, que a vegades estem acostumats a anar amb el mòbil i que ens el deixem i diem, i ara què si truquen? No? No passarà. Ara què? Sí. <ríe> Segur que passa que una cosa Què serà de, de nosaltres? Sí. <ríe> T'has deixat el mòbil a casa i ui, envies un correu a tothom, m'he deixat el mòbil a casa. <ríe> què dius, sí, si no rebo trucades, que m'han de trucar tothom aquell dia, no? Que no ens entren paranoies. Jo he rebut mails, de, avui m'he deixat el mòbil a casa. Tu juro, Tu juro. Ha passat. Cas el que va... fa el cervell, eh? Que és verídic. Però és això, és de dir... Sa... És el cervell. És aquell sentiment de, de, de, de desemparat, no? De dir, ostres, mira, deixa't el mòbil a casa, si ara em volen dir alguna cosa, què? Si sí, t'entra com una paranoia, o sigui, te... realment el que crees és ansietat, aquest tipus mm -hmm. de bitxos. Aquest tipus de... dels mòbils, els mails, tot això, diu que, que també enviem uns 300 missatges a l'any. Vol dir, gairebé un diari. Sí. Bé. Què hem de fer? Estàvem és dir, comentant amb la... Això és una, és una nova via de comunicació, és evident, no? O sigui, aquestes dades sí. ens ho demostren. Sí, sí. Tant, Renegar d'això no es pot. Val més que ho acceptem. És així i així és. D'acord. Fer-ne l'ús prudent i adequat, doncs genial. Accedir-nos a, per exemple, em poso l'últim politó no, d'aquests que hi ha, que no sé què, i també a tot volum i a tota marxa. Mans lliures? Per què mans lliures? Jo crec que les mans lliures a dintre del cotxe tenen una funció mm -hmm. que et permeten parlar mentre es estàs conduint. Però al mig del carrer que hi hagi de sentir el que diu la pobra persona que està a l'altre costat del telèfon... Ja, després, això... Si entrem ja en el protocol d'utilització del mòbil, hi ha diverses... Ara ja comença a haver-hi una mica de censura. Per exemple, en un autobús hi ha gent que li molesta molt, que, que hi hagi una conversa perquè tu t'hagis d'estar ensabantant de la vida personal de la persona del costat... Es pot parlar en uh, això. Doncs, en una situació com, per exemple, un autobús, no? que com dèiem, el del costat s'està salvantant de tot. De fet, als Estats Units, en alguns estats d'Estats Units, s'han plantejat censurar i multar a gent que el fa Japó, sonar... Al Japó no es pot parlar el ah. mòbil al metro. És no es que, pot. És que aquí no, hauria, no hauria de ser permès no ni, el, ni, el, ni el metro, ni el tren, ni hospitals... Estàvem comentant teatres i cinemes, tots ens hi hem trobat que de cop i volta sona una melodia. I a més a més, clar, a la Fosques no el trobes, clar. perquè ni te les han recordat, que no s'ha pagat, han posat en silenci clar. o el que sigui. A reunions, no pots sonar un mòbil quan estàs en una plena reunió, L has de posar silenciat. Si esteu esperant una trucada urgent, heu d'avisar a la resta de companys la reunió. Esperant, no? Estic esperant, una trucada important, disculpeu, demaneu disculpes, aixequeu-vos plau, no us poseu a parlar... Allà, tal qual. Exacte. Al mig de la reunió amb una altra persona que a més a més té dret a la intimitat de lo que estigueu don gestionant o parlant, que segurament, i jo ja entenc que deu ser en l'àmbit laboral, mm. ja no parlem de trucades privades enmig de reunions, en el món laboral, etcètera, etc. que s'està fent. I el carrer, constantment, sí o no, sí o no, no, no, què te parece, no sé què. Dinars de daula, dinars familiars. Mm. És evident que estem parlant de reunions, de dinars d'àpats de, de, de, de la món laboral, que hauríem d'evitar-ho, però és que a casa, a casa nostra ens, està, ens estem trobant que el mòbil ja, ja està damunt de les taula. Que d'incorporat dins de la taula. Clar, forma part dels plats, dels, clar, hem de deixar-li un espai pel mòbil, a més a més de posar tot el que és els utensilis de menjar, mm, doncs haurem de posar... El mòbil que el tinguem ben a mà. Exacte. I a més a més veure com es van enviar missatges, sembla com un neguit, com una dependència... Jo crec que no... Parlant de ciberetiqueta, mm, hauríem d'estar-nos d'aquestes coses. O sigui, respecte a això, reunions, eh, dinars, sopes, Dinars, músiques, és a dir... Els, els tridents, d'aquestes. Exacte, politonos. Pensem que potser millor nosaltres ens agrada moltíssim aquella música, mm. però no hem de considerar que potser el que tenim al costat no hi haurà de gens i que el molesta moltíssim. Per tant, intentem posar lo amb un to, Bé, doncs raonable que el puguem escoltar nosaltres i no cal anar al volum 8. Exacte. Jo, per exemple, tinc un mòbil que em van portar els Reis l'any passat és un mòbil que no té internet, jo no vull tenir internet en el meu mòbil. Per què? Perquè ja estic prou connectada, no necessito anar connectada clar. pel món. I a més a més què passa? Que aquesta gent que va connectada pel món i va caminant amb el mòbil posat, <laughs> clar, va d'un lloc, d'un costat a l'altre. La va vore. trucant, va trucant. Clar. No coordinem. No coordinem. Llavors, ah, un altre tema, molt lleig. Estàs fent cua. Aquesta persona, doncs, està enviant un mòbil, un missatge o està pendent dels seus jocs, perquè, clar, a més es baixen jocs, sí. t'es ensenyen, et posen allà la pantalla, bueno, una cosa... que Li toca el torn en aquesta persona, però clar, com que està ell allà... O a la botiga o en algun a lloc. Botigues, compra d'entrades de, de, amb una ah. botiqueta, en el cinema, supermercat, qualsevol lloc és bo per utilitzar el mòbil, ah. sembla, sí? qualsevol lloc és oportú. Mm. Clar, toca el torn, aquell està allà, o aquell està pendent de la persona, del mòbil i eh, del missatge que està enviant, i està embossant les cues. Home, de fet, jo no sé si hi ha etiqueta o no, però, però sí que passa moltes vegades que d'allà en els supermercats o, o en alguna altra caixa d'una botiga de que, el, que el dependent, o sigui, allà la que està venent, s'hagi de trobar amb que ha de... Si tu li dones, no? Doncs jo què sé que està comprant, doncs un paquet de sucre, no? No em para de parlar amb mòbil, eh? Li don el paquet de sucre. <ríe> li compro li donar els diners, no? Això jo l'he vist moltes vegades. Moltes vegades es veuen als supermercats o en botigues. Clar, es que m'arreba de un moment que ens queixem de moltíssimes coses, no? Jo tenia un professor que vaia dir que deia que la gran plaga, la gran plaga actual del 2010, en aquella època era el 2010, és el victimisme i és cert, ens... <ríe> és veritat, ens queixem eh? veritablement de tot. I la responsabilitat i la culpa la tenen els altres. Jo sóc d'aquestes que crec que no existe la culpa, no existe la culpa dels altres, no n'existe, la meva però sí la responsabilitat per tant, jo crec que la responsabilitat és nostra, no és dels altres i estic una mica cansada de la queixa permanent de qualsevol cosa quan avui en dia estem parlant de que estem observant situacions d'aquestes no vol dir que nosaltres a vegades no les fem, mm. però en tot cas, ja que jo em dedico a això, i evidentment estem una mica ja amb el tema, intentarem evitar-ho al màxim. Les disculpes el permeten que totes aquestes paraules màgiques, frases, per altra banda que hem perdut sembla ser del 1871, el... hem <laughs> anat perdent, hem anat perdent, ens han quedat pel camí, Exacte, no sabem on estan. Amb el doctor Livings, doncs sí. supongo. Sí, doncs jo crec que hem de fer una reflexió molt seriosa. De fet, ara m'estic recordant que em que va ser a finals de, del 2010 que es va publicar un llibre de mm. protocol de correus electrònics, mm -hmm. perquè hi ha un, també hi ha aquesta queixa de dir, ens comuniquem no?, a través dels correus electrònics, és a dir, que també hem de guardar unes formes, i per exemple hi havia unes regles, és a dir, una salutació d'existir, perquè hi ha gent que comença a escriure i no t'ha dit hola, no? És... No passa, eh? salutacions. Arribarem més braces. tard. Ja bueno, digamola. Tranquila, tranquil, tranquil, tranquila, tranquil, clar. Però a part d'això, que també hi ha una altra qüestió que no fer moltes parrafades en els correus electrònics. Missatges curtens i endanador paràgrafs, dividir clar. un paràgraf. O sigui, Mantenir una mica allò d'una carta, de dir que les cartes estaven dividides en paràgres, que visualment no era allò tot atapaït... Clar, no? clar molt doncs, més agradable. Doncs que a vegades amb els correus electrònics no, ens, no ho respectem tot no això. No ens n'acabem en d'en sortir, tampoc. No. Per exemple, recomanacions protocolàries també. Eh? Diuen que si tu reps un correu electrònic amb una consulta, amb una, demanant una informació, amb qualsevol cosa que necessiti aquella persona, l'hauries de contestar abans de 24 hores. Uh -huh. No es fa moltes vegades. També, cadascú té la seva vida, eh? Ara, dues, dues setmanes, no sé si... Professionalment parlant... Hauria de ser 24 hores. Haurien de ser 24 hores. Encara que sigui, encara que tinguis el detall de dir he rebut el teu mail, no et preocupis, et respondré tan aviat com... Exacte, tan aviat com pugui o et més endavant, el que sigui, sí, però... Sí que és veritat que fa molta ràbia, eh, que no contestin, perquè no saps si l'ha rebut, si no l'ha rebut, si ho estàs gestionant, si no ho estàs gestionant, no? Donem el toc d'atenció, i no ens costa gens respondre, és un moment de dir, bé, ho tinc en compte, no pateixis a la que jo tingui la solució, doncs et faig un truc, o... Eh, te'l te contesto, perquè el que sigui. Okay famós, aquest, què? No, ni okei okay, ni xau, ni <laughs> tot això, res. No, però els correus que només són un okei? Okay? Tampoc <ríe> És que ens convertim en a allò, en l'escuet, escuet, eh? De dir, no puc contestar, d'acord, gràcies, no, ok, ok. Clar, però som escuets amb aquestes coses que potser no cal i en canvi quan estem en un face to face, no quan estem en un ascensor mm -hmm. que és potser quan hem de ser més primmirats a l'hora de dir cosetes llavors ens accedim mm -hmm. és a dir, <laughs> Llavors parlem del futbol, del, del no sé què, de si, la, de si el tren no va a l'hora no? Exacte, jo crec que considerar... el terme mig sempre és el que està millor el terme mig, no? Coco Chanel deia que menys més, i potser amb tot, jo crec que hauríem d'anar en aquell terme mig, massa de tot, hum, com que agòbia. Un dia parlàvem d'això de la comunicació, perquè sembla ser que hi ha un gran comunicador a Estats Units, que el contracten grans marques, es diu Carmín Gallo, mm. i que ha escrit dos llibres sobre Steve Jones, Jobs, el famós personatge d'Apple, no? sí. directiu d'Apple i parla d'aquestes presentacions que fa aquest senyor i de com parla i de com explica i de les, de les diapositives que utilitza... Muy... Són coses a tenir compte, perquè em sembla que encara n'hem d'aprendre sí. molt. Ens estem encara acostumant, allò. és veritat que les noves tecnologies ja no són noves, que ja portem anyets, eh? Sí, Am, Amb aquestes tecnologies, amb els mòbils i els correus electrònics, portem anyets. Uns quants. Però que sembla que ens hem allò, a lo boig, no? Oh. Ens hem llançat, ens, ens hem llançat. Ens no hem llançat, i de mala manera, com ho fem tot, no? Sí. D'anem. Cam a través. Hem anat cam a través. Clar, i no es pot anar així. Anem, poc a poc, clar. tranquil·lament, mirem com ho hem de fer. Adeu, adéu, a adéu. També jo ho agraeixo. Exacte, ens agrada que ens diguin adéu, hola, moltes gràcies. Moltes gràcies. El oh, moltes gràcies jo trobo que és diví. Per divi, molt agraït, aquestes coses són fantàstiques. Ah, sí. Personalment ja no et dic que, que no, també ens trobem clar, que no. No, no, no. si és amb algú amb confiança també també m'agrada que em diguin hola, eh? és guap, <ríe> ja no parlem de, de, de cara a cara. Moltes gràcies, al fins ara, hola, bon dia. Que ja ho donem per entès. Tot i que, tot i que, tot i que. Tot i que. Tot i que punts suspensius, ens trobem a vegades doncs, que sembla ser que aquests oles, adeus, moltes gràcies, estan fora del nostre vocabulari. Una mica això, i tornant una mica al tema del... Jo necessari, necessari, tampoc Però tu, però tu saps que existeixen aquestes empreses amb els cubicles, que estan tots amb el seu ordinador, sí. i es dediquen a enviar-se correus quan estan al costat. Això existeix. Per això no sigui, a dir -ho. en lloc de, de dir-li... Aixeca't un moment, de, Illozé, eh, perdona'm. Sí, del projecte, aquell que m'havies comentat, sí. doncs fins la setmana que ve no el tindré. Exacte. No, anem-hi un correu. Sí. O, ok, projecte oh. ok. O, si no, també agafen el telèfon i es truquen per l'extensió... I s'ho diuen per telèfon, però dius, però si el tens davant... El temps davant, llavors el criden. Llavors criden. Quan és aixecar-se dos passes i criden. Perquè el sí. tema del telèfon també, també en parlarem del tema del telèfon, com atendre el telèfon. Aquestes persones que ens trobem quan ens truquen a casa, i que, com ens parlen, no? Que ens parlen rient. I jo ho trobo que hi ha ben com, com? rient. O sigui, són cursos que els obliguen a fer... ...les trucadors rient. Què em dius? Hola, bonos dies, com estàs? No sé què, no sé què. Ah, sí. sí? Hola, bon dia, digui'm no sé què. Aquests personatges que et parlen així... Sí. ...és perquè estan amb un somriure d'orella a orella... Imaginen la tensió maxilar que deuen patir llarg del dia. Representa que t'ha de transmetre bones energies, allò. Clar, bones vibracions, bon rotllo. I el que et fa és excitar-te perquè tu no estàs rient. Jo estava al sofà, relaxada, no? Bé, doncs d'aquests tons també en parlarem, no? De les tonalitats de la greu. Per què criden tant i per què fan aquest... No, no, no, no, no, no, no, no, aquestes cantarelles... Ui, jo no, no, no, i això no m'atabalis. Clar, perquè tu en tot cas el que necessitem és que ell s'acomodi el teu to de veu. Si tu estàs relaxat al sofà... Però això, clar, això deu ser tot una estratègia de màrqueting d'històries, no? Però mira quin resultat els hi dona. Que pinges. Almenys al moment tu jo, jo quan ja quan no sento estem... El to, jo és que quan sento el to ja no puc. Jo, no, no, a més que ja em poden vendre el que estigui, eh? No m'interessa. Clar, ens excitem, els no. pengem, els hi diem bajanades, jo ho entenc que som una mica agressius, mm. però acabem cansats. Quan parlem des d'aquí d'imatge i comunicació, les empreses tenen una imatge. Sabem que els treballadors són els ambaixadors d'aquestes empreses. Moltes vegades no en tenen la culpa, és l'empresa, és la direcció de l'empresa que s'equivoca amb la seva pròpia Clar, imatge. Clar, perquè és l'empresa qui li ha dit, li Clar. has de trucar deu cops fins que et digui que sí. Exacte. Oh, doncs no, mira, el... no. a l'11 ja tu. Clar, llavors ens calenten, nim malament, ens sentim enganyats, totes aquestes coses, ja no parlem de persones grans. Clar. Que, que, bueno, que tothom hem sentit en molts programes de ràdio, a televisions, diaris, a tots els mitjans de comunicació, queixes reals de gent que no sap el que estan ni signant. I és senzillament per una trucada de telèfon que ja t'han esgarrifat. Perquè et diuen, estem trucant la trucada i té valor de... Si, si dius sí o no, ja, ja és com si fos una assignatura, home. Exacte, tal qual. Hem de vigilar moltíssim. I una altra cosa tenim compte. Tots aquests missatges que us diuen a vegades que els enviem des dels mòbils... Mm encara que això no és protocolari, però sí que ho hem de saber, que sabeu que moltes vegades el que fan és... Ells retornen aquests missatges cada dia, a través d'una computadora, poden trucar-te, poden enviar-te uns missatges a les dues del migdia, tres de cop. Els estàs pagant tu, aquests sí, sí. missatges. Per tant, vigileu lo que estem fent amb mòbils. Sobretot, insisteixo, com bé dit la Patricia, ens hi hem acostumat, ah. els sabem manejar, però a vegades no no coneixem les conseqüències, Clar. no ens som conscients de les conseqüències i del que això comporta, en quant a comunicació, en mm. quant a entendre'ns amb els altres i en quant a les factures que ens arriben. Déu-n'hi-do, eh? Complicat, el tema de la ciberetiqueta. déu La do Ciberetiqueta molt La ciberetiqueta he, he trobat que és molt extensa, eh? És molt extensa i dona per molt de tema, dona eh? Per de tema. Donaria per molt de tema. Sí, sí. Bueno, bueno anirem prenent notes, no? Els dubtes d'això, com hauríem de fer? Si més no, doncs aplicar la, el sentit comú del, del protocol normal doncs, a les noves tecnologies, no? Tot i que tenim menys espai, perquè això també és una... És veritat que ho hem de tenir en compte, no? Que els missatges, clar... Tampoc li pots dir allò... No, no cal fer una redacció. No cal. No, no cal. cal. Vull dir Però que... tampoc cal posar xaus o queis i tot això, i les casques, jo no jo dic mare de Déu. <ríe> jo poso les ulleres. De no, va, i... comencem. A veure, què m'estàs dient? Una persona gran. Anem <ríe> no, Que em posin un jeroglífic, allò una ca, un poc qui, Però això com és, és, que... és com el jeroglífic del, del diari. Mira, així, allò és parlament, un exercici mental. Però tu creus que realment... No. Perquè jo no els meus... jo convido a la gent que, que, que es dedica professionalment a qualsevol tasca que necessita, enviar missatges a través l'ordinador. Evidentment, SMS crec que ja es fan servir més per temes privats, no sí, tant per temes no. professionals. Però que són missatges a través de l'ordinador, jo crec que no, no hem d'escatimar, eh?, en vocabulari, Bones, no, formes. bones formes. Això no vol dir que el tinguem que fer doncs una redacció, com quan érem petits, doncs parlar de les vacances. No. no, no cal parlar de les vacances, però sí que escriure bé no cal totes Ui, aquestes... Ui, aquest és un gran tema, escriure bé en els correus electrònics. Escriure bé, és que escriuen fatal, és que no són entenedors no són entenedors. I el que pot passar és que la persona que l'està rebent no capti l'essència del missatge. No, perquè es quedi amb les faltes, amb la manca de puntuació... Dones una imatge, com tu dius... Lamentable. L -l -l Lamentable. Clar. Que potser el contingut després és molt bo, però... Les formes. Les, les formes a perdre. Clar, no n'hi ha prou amb el contingut. Hem de tenir en compte que les formes són tan importants com el contingut. Sempre hem dit que no és només com, no? Allò que diem, mm -hmm. que realment ha de ser clar, entenedor, facilitador, hem de facilitar l'entès amb l'altre, que realment siguem conscients de que l'altra persona ha captat amb tota l'essència allò que li hem volgut dir, amb tota la nostra pernafernària. Fem-ho fàcil, eh? fem un tenedor, no? Clar, però fem-ho fàcil, perquè si ens compliquem la vida, l'únic que fem és embossar. Ui. Embossar. Embossar. O està fent aquí és físicament. És que embossar cap a dintre, embossem. <laughs> embossem cap a dintre els canals de comunicació. Sí. I llavors hi han conflictes d'aquests, no és que jo vaig... Em va, que va rebre el missatge, sí que el vaig rebre, però jo vaig fer tal cosa, no és que no era això ah, el que jo et deia. Exacte, no ho vaig entendre bé. De, potser és culpa de les dues parts, no?, d'allò. És que no ho vas acabar d'escriure, massa sintètic o massa allò, amb totes les Clar. paraules, Clar. que a <laughs> reduïm en excés. Clar, a més a més no hi ha el llenguatge corporal. Mm, hi ha moltes coses que ens manquen. És que per molt que les ciber... Sí, veratiqueta. Sí, hola, encantat. Ciber... M'encantat. M'encantat. Sí, veratiqueta. Per molt que, que ens faciliten moltes coses, jo recordo l'Antoni Basses quan quan, bueno, el convidat de de l'Albert Tom que i van a, li va dir, "Hi ha una cosa que mai, no hi haurà cap màquina mai." que pugui suplantar el fet de tocar a la persona, de poder-la olorar, sentits... el contacte, el contacte. No? Oh, és, és, és bàsic. Per tant, com que no ho tenim, hem de ser especialment escrupulosos a l'hora d'enviar missatges a través de la màquina, mm. perquè l'altre pot malinterpretar. I ja dons... Entonces... Que diu. O sigui, les brometes a través dels correus de clics... Malament. Uh! No, uh! prohibides, haurien d'estar prohibides. Haurien Perilloses. Prohibides. De la mateixa manera que un atac de ràbia, tampoc... <ríe> Clar, perquè parlar amb una màquina és molt fàcil, t'agafa el rampell i ja hi som. Ja, sí, sí. M'acabo d'enfadar i ja veuràs sí. tu igual, igual que també està dins del protocol, que ho deia en aquell llibre que, de, que dèiem que es va publicar a finals del 2010, de no escriure mai en majúscules. Perquè tu escrius, perquè resulta que tenies clicat el, el botonet sí, de majúscules... Sí. Però en llenguatge electrònic, majúscules és cridar. Sí, és important, és una cosa contundent. És una cosa... Sí. llavors, escriure tot un correu amb majúscules, visualment és desagradable. És contundent, mas, no, no, no Sí, s'ha de descartar. Sí, també. Imagineu si n'hi han de coses, eh, moltes, que hem de tenir en compte. Moltes. moltes. moltes. La ciberetiqueta és molt extensa. Sí, no? i no, no hi juguem, eh? <laughs> no hi juguem, No hi juguem, eh? <laughs> no, en seriós, que estic amoïnada. Eh? No hi juguem. No juguem. <laughs> Perquè si ja és prou complicat parlar com estem parlant, dialogant la Patrícia i jo en aquests moments, i ja ens és complicat, mm. i tenim moltíssimes coses, moltes eines no? que, que ens ajuden a poder-nos entendre, jo crec que realment, insisteixo, siguem finets, acurats, amb el tema de, de les màquines, i no ens agafin rampells d'aquells que... És veritat. Veure, sí. No, no, és que la recomanació és sobretot aquesta, també de, de brometes enfados, anutjos no? d'aquells que dius no et desfoguis a través d'un correu perquè es poden entendre unes paraules que després i allò queda, eh? Reclau, eh? Reclau després, eh? I allò queda. No <ríe> queda imprès, impres perquè les paraules a vegades dius, "Oi, oh, t'ha agafat el rampell, no?" Exacte. M'ha mm, agafat el rampell i a més a més no sé què tenen les paraules que a vegades les oblidem. Sí. És curiós. Però, Però que has escrit? Correu queda allà. I l'altre pot na llegir ni rellegir ni galantar-se cada vegada més corregeix. Després que, <ríe> que m'ho torno a llegir a veure si ho entes de això. <ríe> <ríe> Espera que m'ho torno a llegir això i tornem-hi. Clar. I posa escapar. Posa un conflicte necessari. No, diem que no, si és que, que, que no cal, o sigui, els enfados no es resolguin per correu electrònic, és una recomanació que deixem aquí. Exacte, més que res per això, perquè ens és tan senzilla dir, com que estic calent amb una màquina, mi veig, ah, m'hi veig preparat, no? no, no. m'hi sento, valent, valent i valenta. A, a més, des que no te'l tornes a llegir, l'has escrit allà amb rampell, Carregat de faltes d'ortografia, perquè la s'ha tot carregat de tot i llavors, clar, o sigui, és, és perillós, és perillós. Nosaltres creiem la que sí. diu Control. <ríe> això és el que diu la ciberetiqueta. Jo em quedaria amb això, Natàlia, tu què creus? Jo crec que just a la vida. Control. Molt bé, però com deiem un tema extens, eh? Que Important, que no, interessant. que no tornem a portar. Sí, tant, que el tornem a portar. <ríe> perquè em sembla que no queda prou aclarides el tema. Hi ha coses Seguirem. que ens han quedat a l'aire. Ens han quedat en el tinter. I a mi m'agradaria també, per, per finalitzar, allò un tema sensor la recomanació de Menos és más fantàstica això. També. També. Jo Frases curtes, o sigui, ens quedaríem amb... Bon dia. Bon dia, ens quedaríem amb frases curtes, amb missatges a clars i dosificats. Mm. Control. I control. Això Això és el programa d'avui. <laughs> <laughs> doncs vinga, ens controlem, Natalia. Moltes gràcies, gràcies. Gràcies a vosaltres. Bon Adéu-siau. <laughs>